P3, Sveriges Radio. Hej, det här är Jack Werner som bara vill börja avsnittet med att säga att vi går in i veckan för Musikhjälpen, Sveriges Radios årliga välgörenhetskampanj. Och på fredag klockan 00 kommer jag vara med, fredag den 15 december alltså. Då kommer jag vara med och så kommer jag berätta spökhistorien i en timme. Så eh, tune in så hörs vi då. Och nu över till veckans avsnitt. Jag är sedan många år anställd av Hemvärnet i ett bevakningskompani. Mestadels är det övningar med långa dagar på skjutbanan och långa nätter i tält, vaktandes en kamin. Men ibland händer det att vi får så kallade skarpa uppgifter. Det kan vara att vakta något för försvaret viktigt föremål, söka efter försvunna personer eller kanske till och med släcka en skogsbrand. Händelsen jag tar upp nu räcker väl egentligen inte till en lång historia, men är väl värd att berätta. Det finns saker människor långt tillbaka i tiden gömt på otillgängliga platser i hopp om att de ska få vara i fred. Men tiden går ju, och den moderna människor bryter vägar på alla möjliga ställen idag. Händelsen börjar med att hemtelefonen ringer en tidig morgon. Ja, detta utspelar sig på tiden då telefonen satt fast i väggen. Jag svarar utan att egentligen ha vaknat till riktigt och inser snabbt att telefonkedjan är igång. Skarp bevakningsuppgift. Jag följer den stående orden och ringer nästa man i listan för att meddela. Någon timme senare är vi alla samlade för att sedan färdas i gemensam trupp i väg till något vi ännu inte vet någonting om. Färden går längs landsvägen och svänger sedan av ut på den ännu inte färdigbyggda motorvägen. Efter någon mils färd med tät skog på båda sidor stannar vår lilla konvoj upp. Platsen vi stannar vid är väl vad man kan kalla ett typiskt vägbygge med dumpers, grävmaskiner, lastbilar och grusvägar. Allt i en enda röra. Detta var i början på oktober så det ruggiga morgondiset låg fortfarande kvar på platsen. Av arbetarna och maskinförarna syntes ingenting till. Allt var öde. Vi lastade ur oss och vår utrustning ur terrängbilarna medan plutonchefen mötte upp två anländande militärpoliser och en kostymklädd yngre man som jag inte alls vet var han kom ifrån för myndighet. Efter ungefär en timme kom vår plutonchef tillbaka och kallade till sig gruppcheferna för briefing av läget. Vår uppgift var att hålla en yttre bevakningsring runt ett så kallat objekt i maximalt 24 timmar till då en transport skulle anlända och ta objektet därifrån. Gissningarna var många bland oss om vad det egentligen var vi skulle bevaka men vi enades om att någonting måste ha grävts fram i vägbygget. Uppgiften att bevaka området de kommande 24 timmarna betydde att två av fyra skyttegrupper skulle vara upptagna åt gången. Dagen flöt på ganska obekymrat och grupperna turades om om uppgiften. Någon gång ibland dök bilar med folk upp som hade för avsikt att besöka platsen. Geologer, lantmätare och till och med utsända från flera svenska universitet. Strax före skymningen samlade plutonchefen och den yngre mannen med kostymen ihop oss och den andra skyttegruppen– –för genomgång av det första vaktpasset som skulle ske efter mörkrets inbrott. Vi fick bestämda order om att aldrig, under några som helst omständigheter, lämna platsen för våran vaktpost. Detta var som än må ske. Än viktigare var att hålla full koll på sin stridsparskamrat– Fokus på bevakning skulle även läggas på både inre och yttre säkerhet. Detta gällde framförallt de som hade sina vaktposter i skogen runt objektet. Några av mina kamrater, även jag, skrattade lite nervöst. Min skyttegrupp hade turen att få posterna som var på själva vägen. Kanske otur för er, då jag kanske hade haft en helt annan historia att berätta annars. Men när skiftet var över och vi åter samlades i en av de tomma byggbarackerna för några timmars vila innan nästa skift. Då saknades två av våra kamrater. Min stridsparskamrat sökte upp plutonchefen och ställde frågan varför de var borta. Men blev snabbt avfärdad med att de av personliga skäl hade fått återvända till hemmet. Vi trodde nog allihop att han ljög. Morgonen kom och uppgiften avslutades. Alla kvarvarande återvände hem och det här diskuterades aldrig igen. Märkligt nog sa flera av mina kamrater upp sina kontrakt kort efter det här. Jag har många gånger funderat över vad som fanns på platsen. Oh oh. God present year, nova modinha maiora. Com alegria, mais inovação e alegria, maior impacto e mundo. Na magnífica abrilhuzulhos, chei Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Och idag ska vi dra på oss kängorna och uniformerna. Plocka ut vår AK-femma och ge oss ut för att öva på att vakta symboliska objekt från symboliska fiender. I de svenska skogarnas mörka nätter. Vi ska göra lumpen. Vi hörde först historien Hemvärnet- inskickat till podden av en anonym lyssnare och uppläst av Helena Salén Folke. Och sätter inte den fart på fantasin på alldeles rätt sätt. När tusentals unga svenskar travar runt i skog och mark, långa dagar och inte sällan långa nätter, långt bort från all ära och redlighet. Är det inte mer än väntat att någon av dem någon gång ska snubbla över någonting de inte helt och hållet förstår? De kallas ut, rycks upp ur sängar och sovsäckar och kastas ut i ett ingenting med knapphändig information och laddade vapen. Vad ser de då? Vad upplever de? Genom forntiden och medeltiden var Sverige ett land där politiska beslut fattades med svärd och mellan släkter och äter. Vanliga bönder och tonåringar slogs mot varandra vilket skulle fortsätta ända till den tidiga Vasatidens legosoldater, professionella soldater som sålde sina tjänster. Berättelser från slottsruiner och högsätens kvallrar om minnen av dessa riddare. Berättelser om hur de än idag olyckligt vandrar genom sina en gång så ärorika hallar. Om vi reser framåt i tiden möter vi i början av 1800-talet beväringen och lite senare landstormen. Båda olika varianter av militär tjänstgöring där vanligt folk deltog. Berättelser från kaserner och logement börjar spridas. Peter Inedal skriver på bloggen skarn.se om en sån historia från en man som gjort sin militärtjänst vid högvakten vid Drottningholm. Trots att det är en varm sensommarnatt är rummet oförklarligt kallt och över det ojämna brädgolvet sprider sig en otrevlig känsla av att någon är där, skriver Peter Inedal om mannens upplevelser och fortsätter... Med alla sinnen på helspänn hoppar han till när garderobstörren öppnas av sig själv och knappt har han stängt den förrän den åter slängs upp med en smäll. Stämningen i rummet är nu direkt hotfull och blir inte bättre av att hasande steg släpar från dess ena ände till den andra. Med en klump i magen sitter han på sängkanten utan att veta vad han ska ta sig till när de märkliga och obehagliga fenomenen upphör lika plötsligt som de kommit. Ja, så berättade alltså Peter Inedal på bloggen skarn.se Hur många värnpliktiga har genom tiderna delat sådana här upplevelser men hållit mun om dem för att de i en tuff miljö under hård press inte vill att uppfattas som tokiga? Det kommer vi nog aldrig få veta. Men i veckans avsnitt talar åtminstone några ut. Till exempel lyssnaren Erik som hörde av sig till podden med en historia under rubriken Lumparminnen, uppläst av Mikael Cohen. Jag vet inte riktigt hur jag ska dela med mig av min upplevelse. För det är just en upplevelse, inte en historia. Eller jag tror åtminstone inte det. Jag ser mig själv som en skeptiker. Jag är övertygad om att de flesta händelser och fenomen som vid första anblick verkar oförklarliga har naturliga förklaringar. Även om dessa ibland övergår mitt eget förstånd. Den här övertygelsen har aldrig riktigt svikit mig förutom vid ett tillfälle. Och jag har berättat min historia flera gånger under åren och bemöts ofta med hälsosam skepsis. Inte sällan så ifrågasätter jag själv vad jag tror mig har sett de här nätterna. Jag har slutat berätta den här historien nu för varje gång jag berättar den så känner jag mig mer och mer som en gammal stolle. Att dela med mig av den en sista gång på det här viset får kännas som ett avslut. År 2007 så gjorde jag min värnplikt tillsammans med en gäng andra pojkar och flickor. Eller vi var män och kvinnor vid den tidpunkten. Det där gamla pratet man alltid hade hört från äldre släktingar om hur värnplikten skulle göra en karaven av en var inget jag märkte av. Jag minns min tid i lumpen snarare som en bekymmersfitt transportsträcka. Tid för en skoltrött yngling att klura ut vad han ville göra resten av livet medan andra styrde och ställde varje liten detalj av min tillvaro. Vi var väldigt få som gjorde värnplikten det året. Gallringen efter mönstringen hade varit hård. Det hade i ärlighetens namn varit väldigt lätt att slippa undan- men jag såg en lockelse i det hela, en upplevelse utöver den vanliga grå vardagen- på en lagerlokal eller vad annars de skulle kunna anställa någon direkt efter gymnasiet. Hade jag vetat då- att de där actionfyllda affischerna på mönstringskontoret i Göteborg var en ganska grov försköning av vardagen i lumpen så hade jag kanske trivs bättre i den där trycken, trots allt. Kanske, kanske hade jag aldrig heller behövt betvivla min skepsis gentemot allting övernaturligt om jag inte hade ryckt in den där ovanligt varma januari-morgonen 2007. Jag har valt att utelämna namnet på mitt regemente, men ni kommer nog kunna räkna ut vad jag befann mig ändå. Jag minns att jag avskydde de första veckorna i arméns regi. Att som allvetande 19-åring få höra hur man ska gå, stå, prata, klä sig ur och läsna stumper var en skarp kontrast mot hemma där morsan nog hade gett upp allt hopp på de här punkterna. Veckorna gick och jag får erkänna att mycket av allt det där minns jag rätt vakt numera. Sakta men säkert förvandlades vi från syltryggar, vilket var vår Fendrix favoritbenämning för oss, till något som åtminstone någorlunda kunde liknas vid rekryter i befälens ögon. Jag vet inte om det var på grund av det civila mörkret, vilket var vad man i det militära skämtsamt brukade kalla livet utanför försvarsmakten med alla tillhörande måsten och besvär som annalkade snabbare och snabbare. Men mitt år i och kring skogarna på Västgötaslätten flöt på väldigt snabbt. Så här i efterhand så minns jag mest det positiva, kamratskapet och alla upptåg. All excesis och det där andra har fallit lite i glömska, men den här händelsen har också fastnat i minnet. För att sätta våra nyförvärvade kunskaper i att kriga på prov så anordnades det en slutövning i början av november det året. Det här var det sista momentet innan avrustningen och muck. Motivationen var högst varierande beroende på allas individuella syn på det civila mörkret. Mitt kompani var bataljonens stab- och trosskompani. Vår uppgift var att se till att bataljonens övriga verksamhet skulle flytta på så smidigt som möjligt. Det var vi som ansvarade för försörjningen av bland annat ammunition, bränsle och de fruktansvärda frystorkade dygnsportionerna som löpte fullständigt amok i magen. Vi hade också bataljonens sjukvårds- och reparationsresurser. Det var aldrig vi som var med på de där häftiga fischerna i mönstringslokalerna, men utan logistik så skulle ingenting annat fungera. Det var åtminstone det vi fortsatte med att intala oss själva när de övriga i kompaniet fick till synes häftigare uppdrag än oss. Jag tillhörde kompaniets närskyddspluton. Det går inte att skönmåla rollen vi hade. I händelse av krig så skulle vi skydda försörjningsleden till varje pris troligtvis genom att själva dra på svinens eld medan lastbilarna rullade vidare. Befälen hymlade inte med vad vår praktiska funktion egentligen var. Kanonmat. De flesta var dock högst likgiltiga inför detta faktum eftersom det säkerhetspolitiska läget var betryggande och det hela var snarare något vi skojade om. Slutövningen ägde rum i och kring skogarna i gamla Skaraborg. Det här utgjorde lite omväxling mot de föregående övningarna som hade ägt rum på samma gamla militära övningsområde som vi kunde utan och innan vid det här laget. Jag minns faktiskt inte var vi satt upp förläggningen den fjärde natten för den där övningen. Jag hade för vana att sova varje gång ett tillfälle dök upp eftersom det aldrig gick att veta när nästa chans skulle komma. Risken för simulerade eldöverfall var låg när vi rörde oss utanför regementets område och vi kunde sova gott där bak i den gamla terrängbilen medan föraren och gruppchefen navigerade oss vidare enligt plutonschefens order. Brummandet från motorn surrandet från de överdimensionerade däcken mot asfalten tillsammans med radions sprakande gjorde det närmast omöjligt att hålla sig vaken ändå. Särskilt efter fyra dygn med dålig sömn. Jag minns att det stod tibro på den sista skylten jag såg innan jag somnade. Det var redan mörkt när vi i egenskap av skyddspluton rullade in före övriga kompaniet för att se till att inget bus i form av en bestyrka, det vill säga den i övningssammanhang påhittade fienden, väntade på oss vid den tilltänkta förläggningsplatsen. Någon sån fanns inte där. Troligtvis saknades budgeten för övertidstimmarna som en B-styrka skulle kräva. Jag tror vi befann oss nära vätten. Luften kändes annorlunda och vinden var mer påtaglig. Jag och min stridskamrat, jag kallar honom Karl, blev satta och vakta infarten till förläggningen. Säg vad man vill om exercis, men vid det här laget var det en väloljad maskin som satte upp förläggningen. Det hela förlöpte tyst och effektivt, precis som vi hade drillat i förbannelse de där föregående månaderna. Ljud och ljusdisciplin rådde. Vi fick inte röja vår position. Det var en relativt klar natt och ögonen vande sig snabbt vid mörkret. Något som förstördes lika snabbt var i en bil passerade på den lilla landsvägen utanför. I mörkret kunde jag se silhuetter som la kamouflage nät över fordon, reste tält, grävde bajsgropar och skyttevärn. värn. gör som skulle skjuta om någon fastnade i snubbeltråden sattes upp kring förläggningen. Som ett slags organiserade zombies fumlade kompaniet runt där i skogen. Efter någon timme var det knäpptyst och bara skogens ljud hördes. Ibland bröts tystnaden av dova radioanrop eller tramp mot den lilla grusstigen utmed vilka förläggningen sträckte sig. Trots mörkret så kunde vi se ganska långt in i skogen. Granarna stod i rader och såg ut att vara planterade. Då och då tyckte jag man nästan höra vätten och jag undrade hur nära vi egentligen var. Efter en timme blev jag och Carl avlösta- av plutonens illa dolda kärlekspar. Det är kanske oundvikligt att sånt uppstår- med en massa ungdomar som trycks ihop i en pressad situation. Har det så mysigt nu vill jag minnas- att Carl sa åt dem med ett flin. Skitnära i Carlsson." fick han som svar på grov skånska. På grund av säkerhetskraven i fredstid- så var alla förare tvungna att få minst 6 timmars sammanhängande vila varje natt för att kunna framföra fordonen säkert. Det innebar att vi övriga drog det korta strået och fick patrulltjänst under natten. När jag och Karl kom till grupptältet var det redan beslutat att vi hade vår vakt mellan 02 och 03. Och för att göra det hela värre hade jag även blivit tilldelad eldpost mellan 04 och 06. En person i gruppen hade skurit sig tummen tidigare under dagen och spenderade natten på regementet och vi fick lösa det bäst vi kunde tills han var tillbaka. Jag somnade som vanligt, nästan direkt. Ett kroppsskydd och en värmerock dög gott och väl som isolering mot den kalla marken. Den ovanligt varma hösten gjorde att det nästan inte alls var nödvändigt att elda i kaminen. Vi väcktes bryskt några timmar senare av att eldvakten, Jonsson, sparkade på mina kängor som jag inte hade orkat ta mig. Skulle det bli ett eldöverfall under natten så ville jag inte springa ut i skogen barfota. Jag smackade i torr i munnen och insåg att det var stekhettigt i tältet. Jonsson hade eldat i kaminen så att skorstenen glödde rött en bra bit över kaminen. För i helvete, Jonsson, sa jag och tittade på kaminen. Det är inte mitt fel att vedträna är för stora. Det går inte att elda jämnt med dem, ursäktade sig Jonsson. Det var lika mörkt utanför tältet som när vi hade gått in i det. Det var långt kvar innan solen skulle visa sig. Den kalla nattluften kändes uppfriskande jämfört med Jonssons tältinferno. Jag och Karl löste av den föregående patrullen som lämnade över walkie tåken till mig. Den andra walkie fanns hos det vakthavande befälet som satt i ledningsvagnen. Alla avvikelser skulle rapporteras. walkie tillhörde egentligen inte den ordinarie kommunikationsutrustningen- men de hade köpts in privat och de var behändigare än de stora Radio 180 som kompaniet var tilldelade. Vi rapporterade in tiden för avlösningen och påbörjade vårt pass- Termometern hade nu närmat sig nollan och vi hängde de tjocka värmerockarna över axlarna för att hålla värmen. Det var svårt att få upp värmen vid patrulleringen eftersom det var mycket stå och lyssna. Nu fanns det inget artificiellt ljus kvar och bilvägen var tom. Efter några minuter hade mina ögon vant sig vid mörkret igen och sikten var god. Så god den kan bli i mörkret åtminstone. Jag har alltid tyckt att mörka skogar är olustiga, även om jag vet att ingenting farligt huserar i dem. Åtminstone inte så här långt söderut, kanske någon älg på sin höjd. Man borde egentligen vara mer orolig inne i stan nattetid. Trots vetskapen om det här så fann jag alltid nattpatrullerna lite olustiga. Jag känner mig ofta iakttagen, men jag vet också att det säkert bara var min hjärna som spelar med ett spratt. Stirrar man tillräckligt länge in i mörkret så börjar man se skuggor och skepnader och varje kvist som knakar är ett potentiellt hot. Inte ens det faktum att vi var beväpnade var någon större tröst. Vi hade ju bara lösa patroner. Förhoppningsvis skulle det vara nog för att skrämma en eventuell elg. Jag förträngde helt enkelt mörkret. Det var oftast enkelt. Trots ljuddisciplin så kunde jag och Carl föra lättsamma diskussioner med små bokstäver. Något ofokuserat så patrullerade vi förläggningen. Försiktiga så vi inte råkade aktivera någon av försåtsmineringarna. Men ändå trygga i förvisningen att risken för eldöverfall var låg. Vi var kanske inte så särskilt observanta på omgivningen kring förläggningen egentligen. När det var ungefär en kvart kvar av vår patrull så fick vi avbryta vår diskussion kring tv-serien Lost eftersom Carl behövde TT, vilket är slang. Tagen från soldatmandalens kapitel om stridsförberedande aktiviteter. Där står det att TT betyder töm, task och tarm. Jag vet inte om han anade något som jag själv inte förmådde uppfatta. Jag stod kvar i mörkret medan han fortsatte en bit in i skogen. Bryckte du bubblan jag nyss befunnit mig i kände jag mig nu illa mots igen. Mörkligt blev mer påtagligt och jag ansträngde mig för att fokusera på walkie knappar istället för på min omgivning. Hjärnan började spela mig spratt och det kändes plötsligt som om skogen var fylld av varelser som observerade mig jag väntade. Jag kom på mig själv med hur fånig min reaktion var och jag tvingade mig själv att sätta tillbaks radion i stridsvästen och se mig omkring. Inga ögon mötte mina i mörkret. Det var ovanligt lugnt faktiskt. Mörkret kändes tryggare igen. Trots det ryckte jag till när Karl dök upp igen ur skogen. Han delade nog min oro eftersom han drog upp gylfen i farten istället för ödslan sekund till ute i mörkret. Han fortsatte direkt vår diskussion där vi hade parkerat den men... Han stannade plötsligt och kisade över landsvägen som nu var nära oss, inte mer än 20 meter bort. Trots närheten till vägen skulle det vara svårt för förbipasserande att upptäcka oss. Ljus klockan tolv sa han och pekade över vägen. Jag såg det också, mellan de välorganiserade granarna. Någonstans på andra sidan vägen lyste ett sken som från en ficklampa. Helvetet, tror du att det är blågul som ska jävla, sakal. De blågula var övningsledarna, oftast befäl eller anställda soldater. Det var inte ovanligt att de bedrev störande aktiviteter nattetid för att testa beredskapen. Jag tror det. Så vet inte är något av de andra kompanierna, sa jag. Ska vi rapportera in eller strunta i det? Det är nog strax dags för avlösning. De andra kan ta det, det är vi som får skit om det händer något och om vi inte upptäcker det, fortsatte jag igen. Jag lyfte radion och anropade vakthavarna befäl samtidigt som vi fortsatte kisa över vägen. Eko Charlie kom. Efter några sekunder svarade löjtnant Nordqvist med släpande röst. Av hans tonfall att döma verkade de inte förvarnade om att det skulle ske några överfall den kvällen- vid tidigare tillfällen hade befälen varit mer på tå- när de visste att någonting var i görningen. Eh, vi, vi observerar ljus bortom landsvägen. Ingen rörelse. 50 till 100 meter kom, rapporterade jag. Det är uppfattat. Ta mark bortom vägen. Observera och rapportera styrka och antal. Vi har inga närliggande kompanier. Nedkämpa vid sammanstötning. Vi väcker Eko Charlie Alfa kom. Jag och Carl utbytte en blick och båda ångradade för att vi hade rapporterat in ljusskenet. Skulle det visa sig vara ett falsklarm så skulle vi få skit av resten av gruppen. Uppfattat tar Mark bortom vägen. Slut kom, svarade jag kort. Klart slut, sprakade leutnant Nordqvist i walktoken. Försiktigt för att inte trampa på någon kvist eller något annat som kunde röja oss ryckte vi fram växelvis mot landsvägen. I skydd av diket på vår sida vägen tittade vi mot den mer vildvuxna skogen på andra sidan. Ljusskenet var kvar. Nu närmare och klarare men vi kunde inte avgöra avståndet. Det var fixerat som om någon hade tejpat fast en ficklampa på ett träd där inne i skogen. Ljuset var starkt men det gick inte att urskilja några figurer eller rörelser i skuggan av det. Det blir ingen eldöverfall. Ingen skulle visa oss du med med en lampa. Det här är bara något annat test, viskade Karl. Jag svarade inte och vi fortsatte blicka över vägen. Efter någon minut utan att ha sett någon rörelse så sprakade det till i radion igen. Löjtnaden ville veta vår status. Vi kan inte observera några fientliga styrkor. Det verkar vara en kvarglömd lampa, löjtnant. Misstänkt vilseledande manöver kom, svarade jag. Det uppfattat... Ändade direktiv, undersök platsen och återrapportera. Repetera. Vi undersöker. Slut. Kom, repeterade jag. Klart slut, språkade radion innan natten blev tyst igen. Vi fortsatte vår växelvisa framryckning. Först över vägen, sedan in i skogen på andra sidan. Vi måste ha felbedömt, antingen avståndet eller storleken på ljuskällan. För det var som om vi inte kom närmare. Vi ryckte fram ytterligare 20 meter utan att ljuskällan varken blev större eller ljusare. Jag började fundera på om räckvidden på walkie skulle räcka till. Vi gjorde ytterligare två framryckningar. Men det var som om ljuskällan konstant bibehöll avståndet till oss. Trots det verkade det inte som om någon flyttade på lampan. Den var alldeles för stabil. Det måste vara någon som driver med oss kom jag ihåg att jag tänkte. Jag tittade bakom mig medan Carl ryckte framåt och jag kunde inte se vägen längre. Eko Charlie Alfa skulle få kuta på ordentligt om det nu faktiskt blev en sammanstötning. Kanske skulle vi stanna. Carl tog en ny eldställning fem meter framför mig och vinkade att jag skulle rycka fram. Under framryckningen sprakade radion plötsligt till igen. Jag hade glömt slå av den. Vid samma ögonblick så pulserar ljuskällan till för bråkdelen av en sekund lyser skogen upp och radion närmast skriker till. Det var inte det vanliga radiospråket utan ett mycket mer pipigt tjut. Det närmaste jag kan liknade vi är rundgången som kan uppstå vid en konsert. Det plötsliga skenet förstörde mörkerseendet men vi kunde fortfarande se ljuskällan in i skogen. Till synes, stilla och stabil igen. Karl satte sig bred vid min eldställning när han kom i fatt mig. Rev av en försåtsminering? Frågade han mig argt, fortfarande viskande. Nej, intygade jag. Vad fan var det där då? Jag hade inget svar på det. Vi kände oss båda illa till mods nu, trots att det bara var en övning. Jag hade god lust att bara ställa mig upp och ropa till de blågula att vi hade observerat dem att de kunde avbryta nu. Väl medveten om att de inte skulle svara på det så fortsatte vi. Nu med kortare framryckningar. Någonting hade ändrats. Plötsligt var det som om vi faktiskt kom närmare ljusskenet. Det hade stannat. Framryckning efter framryckning kom vi närmare lampan. Men vid det här laget trodde jag inte längre på att det var en ficklampa. Det här var en helt annan nivå av störande verksamhet. Vi kan till slut inte ha varit mer än tio meter från ljusskenet. och hade ännu inte sett någon tillstymelse till rörelsen när vi tog stridsställningar bakom en rotvälta. Det var då jag kunde se ljuskällan tydligt för första gången. Ett djupt obehag spred sig i kroppen. Först som en ilning längs ryggraden och avslutningsvis som en klump i halsen. Ingen av oss satt ljud. Det var ingen som höll i någon lampa. Och det var ingen fastmonterad lykta. Framför oss i skogen, ovanför ett parti mossa, såg jag en perfekt svär. Svären hängde stilla och ljudlös i luften. Det bästa sättet jag kan beskriva det här skenet på att det var som om någon skulle ha skruvat i en alldeles för stark glödlampa en av de där gamla jordgloberna. Det var ett starkt sken i mörkret. Men det kastade inte ens en skugga. Jag kollade mina händer och på Karl. Vi var fortfarande i fullständigt kolmörker. Allting kändes plötsligt mörkare omkring oss. Snarare än att svärden strålade ut eget ljus var det som om den drog till sig allt kringliggande ljus. Mina sinnen var på helspänn. Jag ville kräkas men vågade inte göra annat än att hålla andan och titta. Det var tyst nu. Och inte ens vindens susningar i grantopparna hördes längre. Drogs ljudet också till svären. Vad som hände sen är svårt att beskriva. Och jag vet inte hur lång tid som egentligen förflöt. Svären började plötsligt flimra. Som ett gammalt ljusrör ungefär som var på väg att ge upp. Radion började tjuta igen. Tjutet och flimrandet ökade snabbt i intensitet och blev outhärdigt trots att jag bar hörselkåpor. Jag kollade över min axel och såg Karl försvinna springande tillbaks mot vägen. Jag ville följa efter, men det var som en magnet höll mig kvar. Jag kunde inte kämpa emot. Jag fortsatte att titta. Svären sken upp kraftigt igen. Som det gjort först, som om någon hade slagit på helljuset på en långtradare. Världen omkring mig blev svart och tyst. På bråkdelar av en sekund förflyttade sig svären som en häxpipa genom skogen och stannade precis framför mig, svävandes i huvudhöjd över marken. Efter den här punkten sviker mig minnet. Allting var svart. Förutom det där starkt lysande klotet som sög min blick till sig– –som om jag var min egen planet i en tom galax som cirkulerade kring min alldeles egna stjärna. Jag var inte rädd längre. En känsla av värme och välbehag spred sig i kroppen. Jag kände mig närmast euforisk. Det var som en röst tröstade mig förklarade att allting skulle bli bra– jag vet inte hur mycket tid som passerade. Det kändes som flera timmar. Lika snabbt som det började dog ljusskenet ut. Likt en häxpipa igen försvann svären bort i zigzag mellan träden. På någon sekund var den utom synhåll. Jag fann mig plötsligt ensam i skogen igen. Månskenet och vinden, trädtopparna var också tillbaka. Jag hörde Karl ropa mitt namn från vägen. Jag sprang mot förläggningen igen utan att titta tillbaka. Jag kände värmen från byxorna mot mitt ben när jag sprang. Jag hade pissat ner mig. Jag skulle kanske ha tillämpat tete förut, jag också. Jag hörde plötsligt löjtnanten prata i radion igen, tydligt irriterad, Jag repeterar, var befinner ni er? Kom. Hur länge hade de försökt anropa oss? Hade de hört skjutet i radion eller sett ljuset? När jag kom fram till vägen var Carl fortfarande anfådd. Han verkade nyss ha kommit fram. Hur länge hade jag varit ensam i skogen med vad det nu var för någonting? På vägen tillbaka möter vi Eko Charlie Alfa, även de märkbart irriterade. Lytten sa att ni hade sett b på andra sidan vägen, sa Jonsson. Han hade inte bemödat sig om att ta på sig stridsutrustningen, det hade ingen annan i gruppen heller. Det är ingen där, svarade Karl. Men det är fan inte okej okay att dra upp oss för sånt här. Du vet att vi ska vila egentligen, så strand. En av förarna i gruppen. Vad var ni såg? Carl tittade tvekande på mig. Jag sa ingenting. Jag var mest tacksam över att mörkret dolde den mörka fläcken längs mina byxben. Jag vet inte, sa han. Vi rapporterade vad vi hade sett. Vi berättade om ljusskenet som hade förflyttats in i skogen och befälen var överens om att vi hade stött på B-styrkan. En extra patrull sattes in under resten av natten. Jag berättade aldrig vad jag själv hade sett för jag vill inte bli idiotförklarad. Morgonen efter gjorde vi en sista förflyttning och resten av övningen förflöt som vanligt. Veckorna därefter bestod av materialvård. Sen var det dags för muck. Vi spred som förväntat för vinden i det civila mörkret. Karl dök aldrig upp på någon av återträffarna och jag pratade aldrig med någon om vad jag hade sett den där natten. En idag är jag inte säker, men min skepsis gentemot allt övernaturligt är för evigt rubbad. Ni har hört Lumparminnen, en historia av lyssnaren Erik som lästes av Mikael Cohen. I poddens sista historia för det här avsnittet ska vi ta oss ut ur militärvaran och undersöka vad som händer i platserna som blir över när den svenska militären krymper. Runt om i Sverige finns det platser, bergrum, hus, förläggningar som byggts för försvarsändamål men som inte längre används. Inte sällan blir dessa platser sina egna historier, mörka minnen av de tider som flytt. En av de historierna heter Förseglade rum och den har vi fått in från lyssnaren Anders. Den läses av Ludvig Josefsson. Det var egentligen en dyster plats. Fastigheten låg djupt ner i en sänka som var omgärdad av skogsklädda åsar, precis där elven krökte sig runt en dyg udde. Men i skymningen kom en förvandling. Den nedåtgående solens slagljus målade ett par minuter det stora vårdträdets höstlövrött. Nere vid stranden vred sig älvens blanksvarta virvlar lojt förbi den fallfärdiga bryggan. Sen försvann solen bakom åskrönet och världens färger tvättades ur och blev till gråskalor mot den omgivande skogens mörka väggar. Bakom oss låg huset. Det var en stor vitkalkad stenbyggnad i två våningar. Den vilade på en kraftig granitgrund med gluggar ner till vad som måste vara en källare. I den förvildade trädgården trängdes nässlor med manshögt gräs. Och här och där stod gråstammade fruktträd fulla med vattenskott. vidna av ålder. Husets fasad behövde renoveras men taket var helt och stommen solid. Det var naturligtvis helt vansinnigt att ta sig an ett så här bedagat renoveringsobjekt. Men vi var förälskade. Jag och Alice tittade på varandra och insåg att vi var förlorade. Jag och min sambo... Hade efter ett par år som inflyttade på Söder börjat känna att stan tappade sin lockande magi. Storstaden med sina nattöppna restauranger och folkrika gator hade börjat bli banal. En gata är trots allt bara en gata och söderborna hade reducerats från att vara inspirerande frisinnade själar till att vara ängsligt trendkänsliga narcissister. Alla jagandes samma obefintliga originalitet i attribut, inredningar och karriärer. Möjligtvis förstärktes dessa tankar av att både jag och Alice arbetade inom reklambranschen som är något av en tummelplats för folk med skamlös fåfänga och förstorade egon. Vi längtade båda efter något annat. Vi ville ut ur stan och in i avskildheten. Hon skulle äntligen kunna börja måla igen och jag skulle kunna få ro att få klart den där romanen jag idisslat i flera år. Med vinsten från försäljningen av vår bostadsrätt skulle vi inte behöva tänka på försörjning på länge. Huset låg i Härjedalen och det var flera mil till närmaste affär. Någon gång på tidigt 1900-tal hade det först varit ett barnhem för att senare, någon gång på 60-talet, bli mobbförråd för försvarsmakten Men nu hade det stått övergivet i ett par decennier Det var egentligen alldeles för stort för oss Men när Alice som gärna drömmande bortser från praktiska konsekvenser Såg den stora matsalen med sina höga fönster Då såg hon möjligheter Det här rummet blir min ateljé Konstaterade hon Och jag hörde ett beslut fattas i hennes röst det där ögonblicket har ätsat sig fast i mitt minne. Hon står där, mitt i det illa upplysta rummet med sina igensatta höga fönster. Damm som rörts upp av våra steg virvlade runt glödlamporna i taket. Alice med fräknarna dolda bakom damm och spindelväv och med ostyriga röda lockar som en sky kring den slarvigt knutna chaletten blicken redan drömmande och full av visioner. Om jag bara hade varit lite mer uppmärksam hade jag redan där kunnat se tecken på att det fanns något här. En oförklarlig anomali. För när Alice barfota hade gått över matsalens stengolv blev det spår i dammet. Men tvärs över golvet fanns där redan ett annat spår. Även det av bara fötter, men små, som från ett barn. Innan jag fick möjlighet att undersöka dem närmare började mäklaren prata om den stora kakelugnen i rummet och att det var eldningsförbud i den, men att han hade ett tips på en lokal murare som kunde hjälpa oss att iordning den. Med den distraktionen glömde jag tillfälligt bort spåren och vi gick vidare in till nästa rum. Den natten sov vi på det enda lilla hotellet i Sveg. Alice somnade snabbt men jag låg vaken. Tankarna gick först till de kommande renoveringsbehoven men sen började jag fundera över de där fotavtrycken. När militären övergett huset hade de tagit sina persedlar och utrustning men lämnat allt annat som det var. Alla fönster var igensatta på insidan med kraftiga järnplåtar och framför de låsta ytterdörrarna satt grova reglar försedda med tunga hänglås. Det fanns inga andra synliga vägar in i byggnaden och inga spår av åverkan eller försök till inbrott. I en del gamla hus kan man hitta spår av besökare i form av udruckna ölburkar och klotter. Men detta hus var orört. Mäklaren hade låst upp flera lås innan vi blev insläppta– och vi var lite förundrade över hur förslutet huset var. Vi hade pratat om hur vi längtade att se ljus i rummen och att det första vi skulle göra var att ta bort plåtarna från fönstren. Jag drog slutsatsen att det trots allt måste finnas en ytterligare väg in som gjort att något även tydligt barn kunnat gå på upptäcktsfärd. Det finns alltid naturliga förklaringar. Åtminstone trodde jag det då. Och med den trösterika tanken följde jag till slut i orolig sömn. Jag ska erkänna att jag sen glömde bort det hela. Jag hade annat att tänka på. I maj, när vintern släppte sitt grepp, flyttade vi in. Vi hade båda sagt upp oss från våra jobb och sålt vår lägenhet. Vårt nya hem är sur. Järnplåtarna framför fönstren monterades bort och den bleka vårsolen fick äntligen lysa upp interiörerna. Vi kunde till slut utforska vårt nya hem. Ytterväggarna var vitkalkad sten och inneväggarna sliten pärlspontpanel. Hela övervåningen var en serie sovsalar sammanbundna av en lång korridor. Bottenplanet bestod av tre stora rum som förmodligen kännats som matsal, lektionssal och kontor för barnhemspersonalen. Hela nedre planets golv bestod av vackra men slitna mosaikplattor i ett klassiskt svartvitrutigt mönster. Vi svabbade golvet med otaliga hinkarisande älvvatten och enades om att golvmönstret visserligen gav ett stramt och kallt intryck, men att det var stiligt. Om Alice tänkte som jag att det gav en känsla av institution så sa hon i alla fall inget. Även jag behöll tanken för mig själv. En besynnerlighet var att det i alla rum på nedre planet fanns golvbrunnar täckta av ärgade och tunga mässingsgaller. Det som förbryllade mig mest var dock att vi varken hittade någon nedgång till källare eller någon trapp upp till någon vind. Ingenstans kunde jag se att det skulle kunna finnas något dolt trapputrymme. Inte heller på utsidan fanns det någon lucka eller källaringång. Hela grunden bestod av huggen granit där endast de gallerförsedda gluggarna skvallrade om att det tycktes finnas ett utrymme under huset. När jag försökte lysa ner i öppningarna såg jag bara spindelväv, torra löv och mörker. Det saknade källarplanet förblev ett olöst mysterium. Under våren arbetade jag med att försöka göra huset beboeligt och i någon mån skapa hemtrevnad. Det senare var en utmaning. Rummens rymd var lite för stora för det och korridorerna som band ihop dem lite för långa och mörka. På olika sätt ville jag göra utrymmena mindre. Jag hängde upp bonader på väggarna och satte upp långa gardiner vid fönstren. Det var så vi märkte att det drog i huset och att draget kom genom innerväggarna. Ibland rörde sig bonadernas tyg när luft pressades ut genom isärspruckna träpaneler. Jag, som har livligare fantasi än Alice, tyckte att det var lite spöklikt och kunde aldrig riktigt vänja mig vid det där. Men hon skrattade bort det och tyckte att vi skulle glädja oss åt att husets andar ville vara kvar med oss. Alice omvandlade den stora matsalen till en färgdoftande atelier. Hon gick in i en kreativ period och fyllde stora dukar med oljefärg för att med tiden skapa en hel serie tavlor som avbildade våra rum och korridorer som de sett ut när vi flyttat in. På duk efter duk återskapades de tomma, oinrädda rummen, spisarna, de stora spröjsade fönstren och de dunkla korridorerna med sina rader av stängda dörrar. Tavlorna var effektfulla och hon hade verkligen fångat den övergivna atmosfären av bortglömda utrymmen. Jag kunde naturligtvis inte säga det, men jag tyckte inte alls om dem. Hon satte fokus på den stämning av ödslighet jag så förtvivlat försökte bli av med. Med oljefärg i håret på armarna och på det halvt udruckna vinglaset målade hon nästan alltid till sent på nätterna. Och jag gick alltid till sängs ensam. Vi hade inrätt en av salarna på det övre planet som sovrum. I Stockholm är varje extra kvadratmeter återvärd, men här gjorde den stora ytan vår dubbelsäng liten. Jag hade planer på att sätta upp avskiljande innerväggar för att försöka tämja rymden något, men det fick bli ett framtida projekt. Utöver ytorna hade jag svårt att vänja mig vid tystnaden. Alice tyckte om den, men för mig var den kompakt. De kvällar jag gick till sängs ensam var det lätt att börja lyssna efter ljud, vilka som helst som skulle kunna bryta känslan av isolering i trädgården hade jag ibland hört avlägsen sång av en rödhake från elvkanten snor och mer sällan när vinden letade sig ner i sänkan rasslet genom asparnas kronor men in i huset hördes inte världen utanför istället hörde jag nya ljud det avlägsna slamret när Alice öppnade en lucka i köket knäppandet från timmerstommen när huset rörde sig och då och då ett tungt suckande ljud av vinddraget från väggens springor som fick de långa vita gardinerna att röra sig i halvdunklet. Sen har vi det där andra ljudet som jag helst inte vill tänka på. Jag försökte först övertyga mig själv om att det var råttor som rörde sig i väggarna eller kanske något större djur som ville bygga bo i väggarnas isolering. Jag visste inte om grävlingar kröp in i gamla husväggar, men ju mer jag hörde det, ju mer blev jag övertygad om att det inte kunde vara råttor. Det måste vara något större. Det började alltid på samma sätt, och bara vissa kvällar när jag var ensam i sovrummet. Efter att jag släckt lampan och precis börjat glida in i sömn, så kom ljudet. Det var ett hasande... Och det kom inifrån väggen och det började alltid från samma punkt borta i rummets andra ände där väggen mötte murstocken. Sen förflyttades det sakta med pauser innanför väggen mot sängen. Det var ett diskret ljud och hade inte huset varit så tyst i övrigt hade jag nog inte hört det men nu var det definitivt där. Det lät som om någon försiktigt som för att inte höras drog något mjukt och tungt genom ett trångt utrymme eller som om en kropp långsamt men målmedvetet bit för bit trängde sig fram bakom panelerna Det stannade alltid till sist innanför väggens plankor vid sängens huvudända Sen blev det tyst Men jag hade alltid en distinkt känsla av att det som krälat genom väggarna var där alldeles in till mig och att det enda som skilde oss åt var en tunn, sprucken träpanel. Jag tyckte naturligtvis detta var djupt obehagligt men det är inte så lätt att prata om ett fenomen man knappt kan tro på själv med den man lever med. En kväll, då ljudet börjat, övertalade jag Alice att komma upp till sovrummet med förevändningen att jag skulle prata om en inledningsidé jag hade. Naturligtvis var det helt tyst då vi kom dit tillsammans. Hon var lite berusad och fnissig och det slutade med att vi älskade för att sen somna tillsammans. Den natten hördes det inte mer. Vid ett senare tillfälle försökte jag närma mig ämnet indirekt genom att fråga henne om inte också hon kunde höra råttor i väggarna och hennes svar förvånade mig. Hon hade varken hört eller sett råttor och tyckte snarare att det var lite konstigt att det inte fanns några som helst spår av skadedjur i huset. Det slog mig att hon hade rätt. I mina föräldrars stuga i skärgården var det en ständig kamp mot muslortar och söndergnagda textilier. Här fanns inget sånt alls. Eftersom jag inte kunde rationalisera mina upplevelser och inte heller prata om dem förträngde jag dem. Men de kvällar jag hörde ljudet igen låg jag blickstilla under täcket och önskade att Alice skulle avsluta sitt målande och komma upp till mig. Jag funderade på om vi skulle kunna flytta sovrummet men det fanns inga naturliga platser att sova på ut över den vi redan valt och jag visste inte hur jag skulle kunna föreslå detta utan att ha en god anledning. Det hela förblev outsagt mellan oss och jag tror faktiskt att jag till slut intalade med att de ljud jag hörde var järnsböken och behöll det hela för mig själv. När jag väl resignerat inför faktumet att mina sinnen faktiskt inte var tillräckliga, så blev det hela något mer uthärdligt. Med denna förklaring kunde jag också rationalisera ett antal andra fenomen oftast upplevda nattetid. Nästan alltid är det där märkliga tillståndet mellan sömn och vaka när tillvarons väv tycks extra tunn. Det kunde vara ett plötsligt uppvaknande av ljudet av en dörr som gick upp någonstans i huset trots att aldrig sov bredvid mig eller det där försynta tassandet av fötter över golvet i något av de andra rummen eller det återkommande metalliska ljudet som från en lucka som öppnades och stängdes Maj blev till juni och i vår otämda trädgård blommade fruktträden. Alice hade nästan hunnit bli klar med sin serie avmålade ödehusinteriörer och var på jakt efter ett nytt projekt att projicera sin rastlösa energi på. Själv försökte jag vara ute så mycket som möjligt- och ägnade tiden åt praktiska bestyr som att slå av det höga gräset och att fundera över hur jag skulle kunna skaffa ved nog för att värma upp ett stort dragigt hus en lång norrländsk vinter. En varm eftermiddag var jag in i sveg för att fylla på våra förråd. Mina ärenden drog ut på tiden och när jag var tillbaka hade det hunnit bli ljus sommarnatt. Alice mötte mig vid ytterdörren, storrögd av iver och med det röda, trassliga håret fullt med damm och de bara fötterna smutsiga upp till anklarna. Hon hade gjort ett fynd under min frånvaro. Hon hade noterat att på en vägg i hallen såg panelerna något annorlunda ut och till slut bestämt sig för att ta reda på varför. Efter att ha dragit ur ett antal rostiga spikar kunde hon lossa en dörrliknande sektion och bakom den fanns en smal alkov. Förundrad klev jag in i det dammiga utrymmet. I taket hängde en ensam, naken glödlampa i en vävklädd elledning och kastade ett svagt ljus över det smala utrymmet. Mot den ena väggen stod ett högt, mörkt skåp de upprutna luckorna stod på vid gavel men hyllorna var tomma. Längst in i korridoren fanns en målad plåtdörr med ett litet runt glasfönster. En sliten mässingsknopp tjänades som handtag. Jag stod några ögonblick och försökte förstå vad det var jag tittade på innan jag tvekande öppnade dörren. Det var en hiss. På den repiga mässingspanelen fanns tre knappar, märkta V, B och K. Vind, bottenplan och källare. Jag drabbades av motstridiga känslor. Det fanns alltså andra plan i huset och nu förstod jag varför vi inte hittat några trappor. På ett sätt var det en lättnad att mysteriet fått sin förklaring men samtidigt knötte sig i magen på mig. Jag stirrade på hissdörren med sitt ensamma svarta öga till fönster. Det var en antik pjäs i plåt med påmålad, flagnande trämarmorering. Jag tog instinktivt ett steg bort från den hissen och backade nästan in i Alice som dykt upp bakom mig. Den illa upplysta alkoven dolde nog mitt ansiktsuttryck för hon verkade inte ta notis om min sinnesstämning. Du har inte sett det bästa än, viskade hon upphetsad och gav mig ett välfyllt vinglas innan hon drog mig ut till ateljén. På det stora slagbordet fanns rad på rad av skokartonger. Den ljusa pappen gulnad av older. Några av kartongerna var öppnade och deras innehåll presenterat som stileben på bordet. Kameran satt på sitt stativ och Alice hade börjat ta bilder av arrangemangen. Jag lyfte på locket till en orörd låda. Överst låg ett pappersark. Det var en prydligt handskriven förteckning över lådans innehåll och högst upp fanns ett namn och två datum. Emily S. född 1906, död 1912. Under dokumentet låg det fåtal ägodelar Emily samlat under sin korta levnad en kort och vältuggad blyertspenna en liten påse glaskulor och en fläckad tygdocka med spräckt porslins huvud Världsliga ting av ringa värde men för någon ett sekel bort hade detta varit allt jag öppnade en låda till denna förteckning hade ett annat namn Cecilia H född 1903 död 1910 i den lådan fanns bara en skinninbunden salmbok och mellan de tunna sidorna låg pressade blåsippor. Är alla lådor från barn som dött? Frågade jag till sist. Ja, alla. De låg på rad och väntade på sig skåpet hela tiden, svarade Alice förtjust. Provade du hissen? Frågade jag med viss tvekan. Ja, men säkringen gick direkt så jag kom ingenstans. Du kanske kan prova med starkare säkringar imorgon. Vem vet vad man kan hitta på vinden. Efter en pliktskyldig genomgång av hennes första seriebilder lyckades jag denna kväll övertyga henne om att gå till sängs samtidigt med mig. Hon somnade nästan med en gång och snusade sen tryckt vid min sida. Själv låg jag vaken länge, med spetsade öron, men det verkade som att detta skulle förbli en tyst natt. För min inre blick såg jag framför mig hissdörren, med sitt runda, svarta fönster. Det blev till ett växande, mörkt hål som sög in världen i en vansinnig, kaotisk malström. En ensam, pipande, atonal flöjt hördes. Sen en till, och till sist var en hel kör av pipande toner som drev fram mellan virvlarna av mörker envist och utan melodi för att till sist växa samman till en kakofoni Det kändes som om jag sträcktes ut till en tunn tråd I ena änden fanns världen och det begripliga och sunda I den andra total upplösning och vansinne Jag kände att jag började tappa greppet och öppnade munnen för att skrika, men vaknade istället med ett ryck. Det var morgon. Lakanet låg tvinnat som ett rep i sängen och jag badade i svett. Alice hade redan gått upp. Utanför fönstret sken en vänlig junisol över vår vildvuxna trädgård. Fönstret var uppställt och från de blommande fruktträden hördes fågelsång och surret av humlor. Alice skrattade åt min rufsiga uppsyn när jag kom ner och sa att jag såg ut som om jag stigit upp från de döda. Sanning att säga kände jag mig dödligt trött, som om jag inte sovit alls. Men den milda sommardagen, doften av det nymalda kaffet och allis naiva och kärleksfulla energi lyckades trots allt jaga bort nattens obehagliga drömmar. Jag kunde se att hon hade hittat sitt nya projekt. Jag kände igen den drömmande blicken i hennes ögon och visste att hon i sitt huvud redan arrangerade de döda barnens kvarlämnade ägodelar som stileben, för målning eller fotografering. Det skulle hålla henne sysselsatt en tid framöver. Nästa dag lastade Alice bilen full med tavlor och reste iväg för att försöka övertyga en gallerist om att hennes oljemålningar av ödsliga rum var värda att ställas ut. Hon trodde att hon skulle vara tillbaka först i kvällen. Sommardagen var vacker och jag ägnade eftermiddagen åt att sitta under ett av fruktträden med laptopen uppslagen i knät med ett tomt dokument framför mig. Markören blinkade enträget och uppfordrande mot mig men jag kunde inte riktigt hitta den första förlösande meningen. Den stilla stående luften. Insekternas sömniga surr och veckor av dålig natsöm tog ut sin rätt och jag föll i djup, drömlös sömn. Jag vaknade många timmar senare, kall och myggbiten. Alice hade inte kommit tillbaka och med en känsla av obehag i magen insåg jag att jag kanske skulle behöva sova ensam i huset i natt. Från min plats under träden såg jag huset i det grå kvällsljuset med sina höga svarta fönster mot den smutsvita fasaden såg det mer än någonsin ut som en institution. Jag insåg att jag behövde klarhet. Det finns alltid en naturlig förklaring. Det måste finnas en. Med en spik lagade jag säkringen som gott när Alice försökte använda hissen och sen stod jag i den lilla alkoven och tvekade framför hissdörren. Nu när det fanns dröm strålade varmt ljus från det runda fönstret. Till slut gick jag in i det lilla klaustrofobiskt trånga utrymmet och stängde dörren bakom mig. Jag tryckte på knappen som var märkt V. Ett kort ögonblick fladdrade ljuset till och efter en sekunds elektriskt fräsande startade hissen med ett ryck uppåt. Genom den lilla ventilen såg jag golv och innerväggar passera förbi och kunde nu se det jag länge misstänkt. Det verkade vara gott om ihåliga utrymmen mellan husets paneler och under golven. Sen stannade hissen och jag tittade för första gången ut i husets vind. När jag öppnade dörren slog en vägg av torr damm i luft med en kvardröjande doft av malkulor mot mig. Efter ett par ögonblick hittade jag en svart bakelitströmbrytare och ett fåtal glödlampor tändes i taket. Vinden var stor och jag kunde inte se några skiljeväggar eller enskilda rum. Rummet var illa upplyst och mot gavlarna såg jag bara mörker så vad som helst kunde förstås finnas där. Ute på golvet stod rad efter rad av ställningar och på dessa hängde galgar med barnkläder. Det var små klänningar och tunikor vissa små och andra för något äldre flickor Under ställningarna stod parvis i raka led barnskor Jag hade förutseende nog tagit med mig en ficklampa och när jag lyste på skorna på golvet fick jag se något som fick mig att häftigt dra andan och en kall kåre löpte längs ryggen Jag såg mina egna spår i dammet men kors och tvärs över golvet fanns det andra spår. Det var avtryck av små nakna fötter, som från ett barn. Vissa hade funnits där ett tag och därför började damma igen, men andra såg nya ut. Försiktigt och på helspänn gick jag runt det stora utrymmet, men jag kunde inte hitta någon trapp eller lucka ner. På ett par ställen saknades plankor i golvet och jag kunde liggande på mage i ficklampans sken se in under golvet. En liten person skulle förmodligen kunna krypa in där. Jag gick tillbaka till hissen och efter att ha samlat mig med ett par djupa andetag tryckte jag till slut på knappen märkt K. Med ett metalliskt slammer började hissen röra sig neråt. Till slut stannade den med ett ryck och jag såg ut i en mörk kulvert. Den svala luften fick huden att knottra sig på armarna. I ficklampans sken såg jag flera öppningar på vardera sidan om gången. Och jag kunde se in i vad som en gång tjänat som sval förvaring av matvaror. I utrymmet mitt emot fanns ett större duschrum. Rader av duschmunstycken i mässing satt på en kaklad vägg. Allra längst in stod en liten stege. Smutsigt vatten hade runnit längs väggen längs det vita kaklet och ovan stegen kunde jag skymta en av golvbrunnarnas mässingsgaller underifrån. Kulverten tog slut vid en trång öppning in till nästa del av källaren. Jag klev ut på ett stampat jordgolv och såg i ficklampans ljuskägla att det var valv här. När jag tog ett steg trampade jag på något torrt och skört som en torr gren, men när jag lyste på föremålet såg jag att det var ett helt rent fågelskelett. Jag lyste omkring mig. Överallt på golvet, staplat, utspritt och utslängt, låg bleka benrester. Det måste ha varit hundratals små lik. Vissa kom från större djur, men de flesta var nog möss, fåglar och harar. Sen såg jag något mer. En av benpiporna från vad jag gissade var ett rådjur hade försiktigt bearbetats. En rad med hål, ett munstycke. Det var en benflöjt. Och i det sinnestillstånd jag var i höll jag nästan på att ta den upp till munnen för att prova att blåsa i den innan jag kom på mig själv och slängde istället iväg den med avsmak. Nu, när jag tittade närmare såg jag att många av benen karvats till flöjter. De låg överallt. Vad som närmast skulle kunna beskrivas som en stig löpte mellan de utströda benen och den ledde fram till en kraftig plåtdörr. Den stod lite på glänt. Om det fanns något i huset som rörde sig om nätterna, något som skulle kunna förklara de nattliga ljuden som fick mig att kura ihop ensam under täcket, så måste det vara här. Vid det här laget ville jag veta, även om det inte fanns någon naturlig förklaring. Jag tittade in i cellen. Jag såg en säng och i sängen jag filtar. Mitt på sängen låg tygdockan med det spruckna porslinshuvudet. Den som jag så sent som igår hade lyft upp ur en kartong. I övrigt var rummet tomt. Jag vågade inte röra vare sig sängen eller dockan och till sist steg paniken i mig som en okontrollerad flodvåg. De hundratals små benflöjterna, spåren av nakna fötter på vinden, dockan på en säng i källaren som varit försluten i decennier. Det blev för mycket för mig. Jag sprang tillbaka till hissen och vacklade till slut ut ur alkoven på bottenplanet. Jag måste ha drabbats av en chock för jag skakade som i frossa. Whiskyflaskans hals skallrade mot glaset när jag hällde upp ett fullt glas som jag genast svepte för att genast fylla på igen. Jag tittade på mobilen för att se om jag kunde ringa Alice men jag hade ingen täckning. Det var så här nere i vår avlägsna dalgång. Ibland hade vi täckning och ibland inte. Det började bli sent och jag förstod att Alice inte skulle vara tillbaka på länge. Hon hade vår enda bil så det enda jag kunde göra var att vänta. Jag la mig till sist under täcket i sängen och hoppades att frossbrytningarna skulle avta. När man sovit djupt och sakta vaknar upp är det som om att själsförmögenheterna slås på steg för steg. Någonstans registrerade jag att Alice måste ha kommit hem när hon kröp upp bakom mig i sängen. Men det mesta av det som var jag var fortfarande bortom medvetandet. Sakta gled jag ut ur sömnen och det första jag kände var att jag inte darrade längre. Jag kände Alice sträva lilla hand stryka över mitt hår och min kind men det var något i situationen som fick mig att snabbt flyta upp till fullt medvetande. Min telefon som stod på sitt ställ på sängbordet tändes plötsligt och jag såg att klockan var 02.16 Jag kunde klart och tydligt läsa textmeddelandet från Alice. Hej älskling. Det blev mycket senare än jag trodde. Men allt har gått bra. Jag tror jag är hemma till lunch imorgon. Kramar Alice. Samtidigt kände jag den lilla sträva handen från kroppen som låg bakom mig. Ömt stryka mig. Ömsom över håret. Ömsom kinden. Oh oh maya. Ni har hört historien Förseglade rum av lyssnaren Anders uppläst av Ludvig Josefsson. Och därmed muckar creepypoden och ger sig ut i en osäker vardag där alla våldets medel inte hjälper något till. Men minnena från den samvaro vi hade under vår tid ihop, vi och ni, de försvinner aldrig.